Rəstəlxaf, ünnət ki, o mən dövrəcək. Şələ, bu xərələyəm ki, məli məcədə necə oturmaq necə oturmaq olar? Və burada bir məcədə bir əqə o vəşəyə xoşu qoymaq məsələsə. Ənəməyə oturmaq olar xoşu. Hani, bir əqə qaldırıqdakı o vəşəyə xoşu Və burada Rahmanullah, e, Abbad ibn-i temli rivayetindədir. Ki, biz gördük ki onun əmsi, Peygamber sallallahu sallallahu sallam mecciddə oturuq ve bir ayağın, obrisi ayağını suluq. Rahmanl səhəqib-i müşahabın sahib-i müşahib-i müşahibəm deyir ki, Ömer de Osman beləyədərdi. Muharramın Allah. Elmi şahabın gətirməldə məqsəd odur ki, yəni xass deyil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bunu başqaları da eləyirdi. Həmin Həm Osman, yəni görsən də çox xass deyil. Qanatı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Düstur ki, necədir? Belə oturmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahı qəzəbləndirəcək belə oturmaq. Ha. Həqiqətən. Ayran olsun qardaş. Ayran olsun. Mən ayağımı, ha. Stolbaq mənim hopdum. Axşarı da Əli Əli karakində məqsəd çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib: "Allahın qazanandara buz oturmaq." Yəni cə Ahmad Əqrar, məsəl-i məsəvə və ibn İbban riwayatlı qeyd edir. Bağacın başına gəlir. Bu nəsx olunur. Nəsx olunub bu hədis. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu nəsx olunur. Özəyətə aiddir ki, qorxar ki, övrət görünsün. Əgər paltar məsələ qıssadırsa, xüsusən əgər izan geyibsə adam hələ qorxur ki, övrət, nəh, yani, ona görədir ki, övrət görünməsə. Amma əgər övrət görünmürsə, paltar ehtiyatlıdır, nəh, ona aiddir o. Aydınləyəm, şalvarda ya Yəni düz deyil, yəni var. Oturmaq olan, oturmaq olan, çünki ibn Şəhab dəvət etməsi ki Ömer və Osman radillahu anhum. İsmi ilə ki bu oturuş nə səhvdir. Bəs yəni sağ səhvdir. Nəzərə alın, heç də məzəf istəmir. Heç nə yoxdur. Bəs şurada eee Peyğambər səhəsindən ümumiyyətlə bu əməliyi göstərər ki, burada oturmaq olar. Və ümumiyyə istirahət oturuşları. Həmçin Bukhari bu məsələdə deyib ki, və məddir gızi və ayağı uzatmaq. Bu an həmçin göstərər ki, istirahət oturuşları olar məciddə ilə mi? Oturmaq. Adım və yəni, nəhvəmiyy, və ya məsələ uzanmaq, uzanmaq da olar. Aydınlər, tədiyindir, lazımdır cəmatın dolanındırsa cəmat o dərəcədə səviyyədə də elə məhli başa tüşəyənə dinin məsələlərdə. Aydınlər, əgər görsün ki, məsələ, cəmatın lazım da lazımdır ödələ Amma sən, elə eləyət başa tüşəyən dərələ, heç çox rahatlanmaq istəyirsən, oturuq bilərsən. Məsədə yatmaq var, bir keçmişik var. Və sərə buhtarə bir və El-Məqsüd-Yəqon-uqtəri min-i-i-i-ərdərin bilməz. məsələsi yollarda, lakin bir şəhətli ki, zəmatı zəhədə etməsin bu məsələ. Yani Buharə və bir kiray edirilə o adamları icazə vermirər yollarda məqsüd-i tikməyi olmalıdır, yollarda məqsüd-i Yəni zəmatın yolunda. Tabi burada Buharə, rəhəm-i Ayşə, müminlərin anası, müminlərin anasından rivayət edir, müminlərin anasından rivayət edir və deyir ki, bəs, baxam, Abubakır, müminlərin anasının artısı. Deməli, heyətdə, Məkkədə, küsudə bir dənə balazı, bir dənə yer üzətmişdi, namaz qınmağa. Yəni, səcdə müminə, namaz qınmağımı ki, Məkkədə və e, Peyğəmbər sallallarsının səhə bir də axım gələr, dolar namaz qun Yəni, Buxarib bu rivayeti bu gətirməkdə məqsədə edir ki, onlar kütçədə meçət tikməyir, aydın qoyur, çünki Peyğəmbər salsın gəlir mühkədə və Peyğəmbər səni nəhirləmirdi. Qübsəlik, onun icazı verdi. Hizunan qabaq mühkədə. Hizunan qabaq, ha? ha? yəni, lakiyon, aminət, və Ayşə və ki, atan hənişə orda namaz qılardı və Qur'an oxuyardı. Və müşriklər isə onunla, övrələri, qadınları baxırdılar, təəciblənirlər, əbubə yəni namaz qılır, imdə fəhə al alma baxıldırlar, onu təəciblənirlər. Və əbubəşir deyir, özünü Qur'an oxuyanda, çox ağlayıq və bu növfə Qur'an oxuyur, namaz qılır, ağlayıq Hətliyam təcrüb mənimdir, baxırdı buna və çox yəni, maraqlı yəni, təcrüb mənimdir bu hadisələ, yəni, Abubakır və mənimdir. Və bunu göstərir ki, vəndə məsəd kimi olar. Lakin, alimlər şərt qoydular ki, cəmatı zərər verməsədir. Dürürcə, bəzi alimlər qadağanırlər, görmürlər, və bəzi alimlər imamın icazı lazım qalmaq, və lazım deyil, və bəzi alimlər didirlər, yetdir, qarış, yolda qalsa, olaq. Lakin, olansa budur ki, əgər səhər çatılmırsa, yolu keçmirsə, yol hələn genişdir, qalırsa, inşallah, əgər yol geniş olsa ehtiyyat varsa, ehtiyyat. İkimi olaq, qalacaq dəyir. Ehtiyyat varsa, əgələyə, qəsələyə, raxımqullah, burda başqa məsələyə keçir, Allah da qalacaq, qələm də səhə